لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله <سؤال> ولا قهر للمساقين على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد دكه بروشو باسم الله سبحانه وتعالى زوورشيلي اون одјело које само показиво води od šeha Hamid bin Atika alayhi, u kojem smo spomenuli znači obaveznost prijateljovanja sa muslimanima i izražavanja neprijateljstva prema mušicima i kafirima u kojoj smo vidjeli koje je to stvari koje musliman mora imati na umu kar živi među mušicima i kafirima kad živi u sredinama gdje provladava širk i kuf i zatim smo spomenuli stvari koje izvode izvjere zatim smo objasnili kad insan ima ozor i opravdanje ako izrazi pokornost i saglasnost sa heafirima u njihovom kufru i širkom a kad ne ima opravdanje zatim smo objasnili šta znači potlačenost i kako je Allah subhanahu wa ta'ala objasnio potlačenost u svojoj knjizi i koji su, koji su potlačeni Zatim smo objasnili koji, koje, koji i kakav boravak među mušicima je zabranjen i koji imaju uzr ako borave među mušicima, a neće da ne hijžu. Ko smije boraviti i živjeti među mušicima? Pa smo rekli da je to onaj koji ispoljava svoju vjeru i izjašnjava se, kako, u svojoj vjeri i odriče se vjeruje mušivika. Pa smo objasnili šta znači ispoljavanje vjere. Pa smo objasnili da oni koji ne mogu da ispoljavaju vjeru a živje među mušicima kaje svoju vjeru i ne smiju mušicima da se suoče da im kažu da se odriču njihovi širka i kufra da njima važi da učine hidru a ako ne učine hidru a mogu da im je to haram takav boravat haram a ako ne mogu da onda spadaju one koji su potlačeni i koji će Allah s.a.w. E, kojima će Allah spano tajara kako kaže u Ajetu sure nisa sigurno oprositi. Kojima će Allah spano tajla, sigurno oprositi ukoliko su potlačeni i nemaju mogućnosti da napusti to mjesto pa smo spomenuli na kraju propis hijdre za ovakve ljude koji mogu da učine hijdru jer je da je hijdra ostala do sudnjeg dana. To je ukratko ono što smo sve spomenuli u toj knjici. Tu knjigu za Allahu pomoći neka vraćak od nas prevode pa će mi biti drago i zadovoljstvo znači kad bude prve dana, da vam svima to podijelimo da imate to, da možete se uvijek pratiti i pročitati većina tih stvari koje smo ovdje govorili je snimljena možete se vratiti i poslušati iako to nije isto je tako ono što smo oni govorili nekad malo se odmaknemo od onoga što ima u knjizi ali nismo išli daleko uvijek je tu to oko toga tako da se može svaku uvjeriti u ono čemu mi pozivajmo i kakva je naša dava ovo namjerno spominjem čemu mi pozivajmo kakva je naša dava zato što oko ove stvari kruže razne priče, nagažanja i tako dalje mnoge stvari mnogima vjerojatno nisu jasne zato što naš način i ono što posebno ističemo mnogima liči na neke dave i neke daje koji neispravno, koji dolaze sa određenim propisima i novatarijama i tako dalje. Uglavnom vi znate da onog trenutka kad smo osjetili potrebu da treba razjasniti pojmove kufra i imana i da treba da se shvati ko su mu'mini ako kefir, kafir zato što Allah nas tako podučava da to nije isto efe kemen fasika La yestavu. Zar je ona i koj je mu'min, isti ka ona i koj je faasit. Nisu isti. Eha neža'lu al muslimine kalmujlimine? Ma lakum kjeha tahtnou. Zar da učinimo muslimane kao muđrime, kao zločince. Šta vam je? Kakutu vi prasudijete? Nije to istu. I Allah subhanahu wa ta'ala nas poduča vada put mu'mina i put kafira gajasno objašan. Wallahu subhanahu wa ta'ala kizu. Okay, pasiru, ja volite, bine, se vilo, dobuži, mi. mi tako detaljno objašnjavamo svoje ajete da bi postao jasan put nevjernika, je tako? da bude jasan put nevjernika pa mora biti jasan put nevjernika mora se zna, jasno znat ko su nevjernici, je tako? a Allah isto tako detaljno objašnjava i pojašnjava put vjernika i koje su osobine vjernika i na samom početku smo to spominjali. Osobine vjernika, koje su bile osobine vjernika onih prvi, ostale su osobine vjernika do sudnjeg dana. Osobine keatira, koje su bila osobina keatira onih prvi, ostale su osobine keatira do sudnjeg dana. Osobina monatika, koje su bila osobina monatika onih prvi, ostale su osobina monatika do sudnjeg dana. Kad smo to počeli objašnjavati, onda smo se našli tako na meti, na meti, onih koji su nas počeli kritikovati samo zato što su počeli govoriti o ovim propisima, zato što je za ime, Iman i za ime KOFR najviše propisa vezana I, na i najvažniji propisi su vezani za to i na Dunjaluku i na Afiretu, jel tako? Tko je moe, tko ti je brat, koga imaš obavezu pomoć, koji je kafir, koga se moraš odreći, prosim koga moraš izraditi na prijateljstvo na afiretu najviše propisa vezano za to, jel tako? vezano za kaznu, za nagradu, za prijetnju, za obećanja Allaha S.W. Znači puno propisa vezano za ova imena. I ova imena se mora razjasniti. I mora i se pojasniti. Jel' tako? Međutim, naišli smo na osudu. I naišli smo na razne priče. Jel' tako? Pa nas zbog toga počeli prozivati da smo tekfirđije, da smo haridije, da smo ovo, da smo ono i tako dajno. I napadaju nas. Dok u isto vrijeme isti i ti koji nas tako napadaju, ne napadaju tako žestoko na teatire i na tagute i na mušrike. I ne žure tako da se odreknu teatira mušika, taguta, tako. I nije sad samo ta strana, ima sad i druga strana, tako, oni koji su zalutali po pitanju imana i kufra, i pretjerali u tom pogledu. I nije nas, njalo ni mi nije teško da kažem da su pretjerali i cilj mi je večeras da objašnjavanjem ovih nekih stvari, odnosno želim večeras da pokaže, da ukažem na najvažnije greške takvi, da shvatite i da postane jasno da nismo od njih. I to mi je obaveza, rijetka obaveza. Jer ako se nekome učili da smo. Ili na to isto menheđu I da pravimo iste te greške U menheđu tekfira I objašnjavanja Kojmova imana i kufra Onda problem, je problem Jel tako A vidjeli smo od poslanika sallam, Kad god se nekome učini Nešto da je vezano Za sebe Jel tako Nešto od sumnjivih stvari Da je resul sallahu alaihi sallam da zatvori ta vrata I da prekine tu priču Jel tako pa kad su ga Habri vidjeli sa ženom koja je bila pokrivena jel tako, on je stao i zaustavio ih i objasnio im da je to njegova žena. Zbog čega? Da su to ni svakasmu. Prema tome, na neki način obaveza da kažemo da ukažemo na greške onih koji su pogriješili u menhežu teksira da bi se shvatilo istog trenutka da nismo na to menhežu. I da se odričemo ti greški, da se odrećemo Tih Zašto? Zato što oni koji pretkjeraju u tekfiru nisu nimalo dalje od pravog puta i nisu nimalo boljoj, u boljoj poziciji u odnosu na pravi put od onih koji su pobjegli skroz od teksira i neće ništa od svih propisa da objasnem. Iz raznih razloga, nećemo sad ulaziti u čuvu koji želi skroz da zatvore ta vrata pa da se nikako ne zna ni koji moment, ni koji kajafir i da sve to ostane pomiješano i da ništa ne ostane razjašnjeno i da ostane nejasna situacija u kojoj svako može da udovoljava svojim stracima. A kad se propisi definišu onda je gotovo završena. Zatvorana se vrata stracima. Svako ima izbor ili da se drži propisa i da jasno krši ti propis pa je Resul sallallahu alaihi sallam upozorio na svako pretjerivanje i ovi drugi su se ukomili na nas je tako pa i od i drugi su sigurni i taguti u ošvici i nemaju nikakog ni uznemiravanja sa njihove strane nego opet mi pa i jedni i drugi sa ove strane iz ovog aspekta šta imaju veliku sličnost sa harizijima za koje je Resul sallallahu alaihi sallam rekao šta da će ostaviti ehlon awsan je li tako obožava od te idola i kifova a da će napadati na ahlu imaan bolim Allah tela da naslčni od ahlu imaan i od oni koji se naukud za to ćuć koristiti za Allah'u pomoć, za ukaži nao na svakom pretjeri imaan i rasul s.a. zabranio bilo koje pretjeri imaan je uvijed iya komu valgulov fa inna ma hlaka man qavlakom aw ahlaka man qavlakom Al-gulubuh i Teško vama i pretjerivanje. Ili dobro se pazite svakog pretjerivanja. Jer one prije vas je uništilo pretjerivanje u vjer. Pa je Resul sallallahu a.s. posebno zabranio pretjerivanje u čemu? Posebno u tekfiru. Posebno zabranio pretjerivanje u tekfiru. Tako? I upozorio na to. I upozorio nas u brojnim hadisima. Imam Bukhari bilježi poglavlje gdje kaže poglavlje kada kaže musliman svome bratu o kafire da to zatiče jednog od Odnosno spušta se na jednog od njih. I onda bilježi hadis od Ebu Hureyra radijallahu an Men kale li ahihi ya kafir fa bihi ahaguhu ko kaže svomem vratu o kafiru jedan od njih za noći satim odnosno to se vrati na jednog od nich dalje hadith od sabitirina dhahaqa isto u istom poglavu bliži imam Buhari gde kaže duži hadith ali na kraju toga haditha kaže la'nu lmu'minike qaslihi ko proklinje mu'mina kao da ga je ubio vaman rama mu'minen bi še je katli ko mu'mina za kufr to je isto kao da ga je ubio to je isto kao da ga je ubio, u brojnim hadisima a posebno u pečatnjiv hadis gdje Rasul ne upozorava na pretjerivanje u tekfir ja i pogrešnom tekfiru i u da se muslimani optužuju za kufr i širk gdje kažu u hadisu koji bil, bilje živam se u kabiru atahawafu alaykum ahwafu ma atahawafu alaykum u tom značenju znači najviše se bojim za vas rađun yakara un kur'an hatta bada alayhi bahđetu čovjek koji uči kur'an sve dok na njemu se ne pokaže ljepota kur'ana Svedok se na njemu ne vidi tragovi tog učenja kur'ana ne vidi lepota učenja tog Kur'an. Wa islam I njegovo odijelo bude islam koji nosi dokle Allah hoće. A onda in salahamin. A onda izađe iz tog odijela islama. Šta se desi? Izađ in salaha kao zmija kad izađe iz svoje kože izvučati iz toga izpadne iz toga izadje iz ila jarih a zatim sa okreni nasu komši vrbis teiv sa sablom vramahu bi shirk i ob ga za shirk Kaže je Hadaifu Tupnu koji trenu se jeva hadith kaj je Rasulullah ajuhum ahakku bi shirk ajuhum awla bi shirk koje pred čiji da bude ušrik Al marmi amir rami Onaj koji je optužen Ili onaj koji obdžuje za šit Pa kaže Rasul sallallahu alayhi wa sallam Dalir rami Čak što više Onaj koji obdžuje za šit On je preči da bude mosh On je preči da bude mosh Ovaj haditha koji spomne ibn kafir U povodu Tessira ajeta Vatva alayhim nara Alladhi ateyna ho ajatina minha Čitaj im ajete, priču onome kome smo mi dali svoje ajete, pa ih je napustio. In selaha, izvuko se iz njih skinuo ih sa sebe, da tako každa. Pa su ovo teško upozorenja velika upozorenja. Zašto? Zato što je kad nekoga nepravedno, momina optužiš za kofu ili za širg. To je kao da se ga ubije. Zašto kao da se ga ubije? Zašto? Zato ga obtužiješ za ridde a Resul sallallahu alayhi kaže men bedala dinahu faqtuluh ko promjeni vjeru ubiite tako zato što ti obtužije za ono radi čega treba da se ubiji tako ako se ustanovi to da je to tako a ubistvo ubijstvo mu'mina nabirno ubijstvo mu'mina je grije koje Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjihov toliku prijeti za ta igre i takvu kaznu priprema da su mnogi pomislili da je to djelo kufra šta ubijstvo mu'mina vaman qatala mu'minan muta'ammidan sa jazauju jahannam ko ubije mu'mina namjeno njegova kazna je jahannam khalidan fiha u koju se vječno burad vagadiba Allahu alaihi wa la'nahu ya Allah s.a. rasu radiju i pripremio je mu veliku, ogromnu kasnju. E sve je ovo isto i za tekvir, i za teširi. I za tekvir da ga smatraš tjaterom, ili da ga obsužiš za teširi. Isto. Isto je to. Zato ovdje mora biti insan šta? Obazir i opreza Da ne pretjera u tom pogledu. Kao što su pretjerali. Kao što su pretjerali oni koji su pretjerali. Pa nas proglašavaju kafirima i mortenima. I nas smatraju kafir. Zaboravljajući na ulemu i ja luzna koji se ne odnosi tako prema tekfiru gdje kaže hodi ijad u svom dijelu ešira kaže mora se biti oprezan kod kekfira onih koji imaju neki te znači zbog nečega imaju zapali su u dijela širka ali ne zato što znači sa vilo. u osnovi se drže islama ali su pogriješili protevilili i protumačili dokaze drugačije mora se zastati zato što je tekfir mu'mina mu ešida opasna stvar bolje je greškom ostaviti hiljadu kjafira u životu nego greškom proliti koliko je častšica od hijjani muslimanske kreve Znači nije jedno, jednog muslimana ubiti, ne. Bolje hiljadu kafirar ostane u životu greškom nego da proliješ ko što je u čašcih i džave. I tako se odnosi. Tako se odnosi prema ovim prunovim pitanjem. Oni koji nas nepravedno je zulmen i zbog svoje boleci, i zbog svojih grešaka u menheđu tekvira koji su nas proglasili kjavirima već i tako se odnose prema nama pozivamo da saslušaju gdje su, im, gdje su pogriješili i da se pokaju i da se vrate na menha džahlu na kojim su doskoro bili pogriješili su dvije važne stvari i dvije velike stvari i dvije velike osnove a to je put svih novotara vi novotari, kroz u istoriju, šta su uradili? Prvo dođu i izmisle nov, neku novu osnovu u vjeri. Je tako? Sami nešto skontaju i kažu ovo je osnova vjeru. A to ne bude osnova vjere Ili izmisle neku pravilo u vjeri. Ili im se učini da, da je to pravilo u vjeri. A onda god to pravilo ne prihvati Oni ga tekšuje Oni ga Protekšuje I to je put svih novata A sve novotarije svode se na što? Na Haridije Na Rafidije Na, Taku, na kaderije I na Murđije Sve novotarije svode se Na tu Na Haridije na Rafidije na Kaderije i na Muržije svi su došli sa nekim svojim pravilima mislijeći da je to nekakav važno pravilo koje su oni izdefinisali u vjeri a onda ako ne prihvati to pravilo uglavnom su ga smatrali zabludjelim, zalutanim i teksirili ga pa sad ispadne i da to pravilo koje su oni izdefinisali postane važnije od Allahove knjige i šerijata čitavog i, Muham, i sunnata Muhammeza sallallahu alaihi wa sallam pa kad su Haridji izdefinisili da je iman jedna svjelina i da se ne bijeli to im je postalo važnije iako to nigdje ne stoji u Kur'anu i sunnata Allahovu sallallahu alaihi wa sallam to im je postalo važnije od čitave Allahove knjige i sunnata Allahovu sallallahu alaihi wa sallam i kogod se sa njima u tome nije složio tekfirili su ga. A onda iz toga proizilazi da neko ako učini neki mali grije grije učini, je tako? Odnosno veliki grije, ali učini grije, je tako? Da je izašao izvijedni. A onda bi došli i stvari koje nisu uopšte grije proglašavali da su grije, pa koji njih učini opet ga smatrali kažem. I čudne stvari o njima. I čudna kaznivanja i istorija njihova je tako čudna i isprepletena. Čudnice Ćudna Da bi došli mu tezile, Jel' tako? Odnosno jedna od osnovnih novocarija umjesto kaderije moja tezile. Ili neko nabraja 5. Neko četiri Moja tezile. Da bi došli sa svojim nekim pravilom. Jel' tako? Neko svoje meselu su izmislili. Neko pitanje svoje izmislili. Šta? Došli su i izmislili da je Kur'an stvoren. I onda... Kogod neće u to da povjeri, Šta su radili sa njim? Tekfirili ga. Šta su radili sa njim? Ubijali ga. Zlostavljali. Mučili. Zatvarali. Proglanjali. Svatate braću. Ono što su sami iznisli. Postalo je preći od sa samog. Postalo je preći od čitavog Kur'ana od samo Kur'ana i od suneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Kad vi došti čovjeka da ispituju, njega pitali ni za šehade, ni za namaz, ni postni, zekat ni hadž ni, ni djihad. Ni za kiru, ni kako vjeruje Allah samo ta ni svojstva, ni za što. Nego jel Kur'an stvorenim li? Pa na kraju je ta pitna i propala tako. Kad su doveli jednog od šejhova, kaže dobro, ja ću vam odgovoriti, al mogu li ja postaviti jedno pitanje može, kaže jel tako resurs, sallallahu alaihi sallam ispitivo ljudi ovaj mora reći da nije a jel tako Ebu Bekr, radijallahu an, kad hoće da ustanovi nekoga jel musliman ili nije ili murted, pitao ga to pita nije, a jel Omer, radijallahu an nije a jel Oman, jel Ali nije niko nije, radijallahu an. pa kaže ono što nije Rasul s.a.v. smatru osnovom vjere i što je sebi dopustio da propusti tako? da ne iskušava ljude učar i Ebu Bekr, Iomar i Osmani Ali i svi nisu zna, dozvolili su sebi da propusti to. i da na tome ne iskušavaju ljude vi ste to učinili šta? temeljem osnovnim pitanjem radi kojeg tekfirite ljude i odsjecati im glavno. Da bi u tom trenutku halifa koji je bio, da je tako abasijski halifa, shvatio koliko je to promisno? E tako on ovo je pravilo i onda ako im na to pravilo i ko neće da prihvati to njihovo pravilo, tako se tremađamo u nas. Tako su ovi došli do pravila. Do pravila koje ima Mohamed ibn Abdul Wahab. spominje kao stvar koja izvodi izvijednici. I kaže, kone tekti i mušrike. I sumnja u njihov kuh. Ili smatra njihov medherb ispravnim, učinio je kuh. I sami ke. <coughs> pa to radi iz pravilo pravilo, konetexi teasira i on je keas. Ovo pravilo šta je ovo? Istina. Ovo pravilo je. Istina. Dobar, <coughs> ko, mušrike. Ne tekfiri. Ili sumnja u njihov kup. Ili smatra njihov put ispravni. Da je sam čafir, tako? Ono je baš koji istina. Ali oni su uzeli ovo pravilo. Pa onda uzmu Muslimane i kažu koji ne tekfiri i on je čafir. I onda su uzeli ovo pravilo i učinili ga od samog šehadeta znači učinili ga osnovom vjeri najvažnijom stvari u ovoj vjeri učinili ga ovo pravilo temeljem vjeri Rako. i onda postoje god nekog kafira kojih su oni zamislili da je kafir ne i on i greška je ovdje glavna šta se ovo smatra osnovom vjere, a nije osnova vjere. Znači smatra se temeljem vjeri, smatra se še haretom samim. A nije tako. Jer i sam še Mohamed Ibna Bullaher i učenjaci neđa, nisu to pravilo tako gledali na njih. Iako su ga općenito ovako izgovarali, govorili kojima tekri ka kafir, kafir to tako? I učenjaci prije njih koji se slovi na <kli> to pravilo, nisu tako uvijek to primjenjivali nego se vidi iz primjene tog pravila da se odnosilo samo na neke stvari na neke stvari na one koji se ne prepisuju islamu nikako ne smatraju sebe muslimanima i neće da budu muslimani, jel tako? da se odnosilo na one koji bi došli sa djelima otvorenog rideta širka i kufra jel tako? pa kad takve ne bi smatrali on onda bi praktično sjerali Allah s.w. ulaž ili bi se suprostili i kom konsenzusu čitavog umeta da je takav kafir e u takvoj situaciji ko i takvog mušlika ko neće da protekvili šta a, a kad dođemo do tijela i do stvari oko kojih se razilazimo u pojmanj da li su uopšte od tijela širka i kofa ili su možda stvari koje tek vode širku ili kufru. Ili su možda stvari na koje, iz kojih obavezno proizilazi. Ili iz kojih može proizaći širku i Onda se ne može ova pravila odnositi na to. Ne može odnositi na to. Pa ćemo spomenuti. Kao što su spomenuli. Hrvim Mohamed ibn al dobl da je kone tekstirimo mušrike, resumdiam njihova kufa. Mušrike vraća mušike. Nije kone tekstirimo muslimane. Eko mušrike. I smatran iho mezhebi. Da je isto tako. Murtadi nakon poslanika sallaha alejhi ve su se razišli, tako? U svom riddetu. Nisu svi isti riddetu činili. Ivan je Neki su sledili Mustafinom i Muselmu el-kedaba, lažova, jel tako neki su se slijedili el-esvedel ansija neki su slijedili ovoga i onoga smatrali ga poslanikom, neki nisu ništa od toga, samo nisu htjeli da daju zekat, odbili su zekat, od vađiva islama, otako, od ruknova islama se odbili, šta pa, zekat pa ih je sve Ebu Bekr radijallahu an smatrao mošićima smatrao ih mošićima Ovi koji su slijedili Muselemu, Esvedel Ansija i tako dalje Zamiha kaže ovdje da su Iđma u Leme, da su oni svi bili morteri. Mur, i kaže ko sumnja u njihovu i on je kafir a nije spomenu u ovom kontekstu šta one koji su odbili da daju zekaj, zašto i su li one bili murteri Jesu. Ebu se isto prema njima odnosio kao prema murterima. Ali zašto ovdje nije spomenuo ko njih nije smatrao? Zašto? Zato što mnogi učenjaci takve koji nisu dali zekajat nisu smatrali i ne gledaju na njih kao murterima. I mnogi spominuju o svojim to. O tako. Pa su smatrali da imaju ozir zato što su skoro bili prihvaćeni islam. I tako, tako govori imam nebovi u komentar ovaj muslimovog šahija zato ovdje kad kaže ko sumnja u njihov kofr i onaj kafr ne spominju oni koji su, nisu dali zekad nego spominju oni koji su slijedili u sejlemu esvedelansije i tako da odnosno ovdje samo spominjamo mu sejlem razumijete vreć zato što oko ovi koji nisu dali zekat nema iđmaa da su svi bili mu nema iđmaa nisu svi muslimani skložili kod toga jesu oni bili murtedi ili nešto drugo sad sad te vraći pa pogledajte tog odnosa pogledajte onog učenjaka na koje se pozivaju ovi kad redom tekfire i suho i sirova pa dalje kaže Abu i Ebu Batin ali, svi muslimani su se skložili da onaj ko ne tekviri židove i kršćane ili sumnja u njihov kufr, da je i on kefir. iako smatramo da većina židova i kršćana su ne, zna, ne znali pa su keateri zato što ne što ne znaju ali ovdje nas to ne interesuje nego gledaj gledaj nasa spust, spušta še ablullah ibn abdrahman evu Našto su pravilo kone tekviri keafira. Nije ništa u još spomenu. Nego kone tekviri židovi kršćani smu, sumnja u njihov šit i A takvih ima kod nas. Vi znate da takvih ima kod nas. Koji pišu čak te određene, a je pa kažu nisu svi židovi kršćani. Šta? Keafiri. A to su naučili po Beogradu i Zagreb učeći od najvećih četnika i o islamu, od njih naučim da nisam i oni svi Pa to onda hoće da nas tome nauči. A Allah, subhanahu wa ta'ala, odnosno ulema islama nas podučava i na osnovu Kur'ana i hadisa šta? Da onaj ko takvi ne smatra kajasni, da i ono u Da i on mora sada i otpadniti. Pa kaži, šeik, šeik še u islamu, Kaže, onaj ko psuje shabar i dvanullahi alimu, ili nekoga od njih, i još ustav da je Alija Poslani Ili da je Alija Ila požanstvo, Ili da je Žibri pogriješio Šta je pogriješio? U donošenju objavi Umjesto Ali donio Mahanada Salari eselam. Kaže nema sumnje U njegov kufr Čak sta više nema sumnje U kufr onoga ako ovako Ne tekvi Ne tekvi pa gledaj se gdje spominje to pravilo i uz kakve stvari spominje to pravilo kaže zatim ko tvrdi da su svi atabe učinili riddes nakon, Allah, nakon smrti Allahu poslanika osim malo broja njih koji ne dostižu više od deset i da su svi fasici nema sumnje da je kafir ovaj čak šta više nema sumnje da je kafir i onaj ko sumnja u njegov kuhu pa vidi gdje je to spominje. Kod krupnih pitanja ribgeta i otpadništva. Otpitog otpadništa. I otpitog odbijanja Kur'ana i sunneta. Otpitog odbijanja Kur'ana i sunneta. Kaže šeheh u islami ta'imira prenošeći od Muhammed prenošeći. Od Muhammed ibn Stahnona. Jednog od imama Malikijskog međeba. Sljedenika imama Malika. Kaže svi učenjaci su se složili da onaj ko pogredno govori o Resulu sallallahu alaihi sallam. Mi kažemo tu Pogredno govori o Resulu sallallahu alaihi sallam da je kefir. I da je njegov propis kod učenja, kod imama da se ubija. I ko u njegov kufr, da i on kefir. Ko sumnjao njegov kufr, da i on kefir. Kaže, isto tako što je kod s nama temir, Kufr je učinio onaj Kko ne smatra kafirom onoga ko ne slijedi vjeru islam. Kufri učini onaj, konesma kafirom onoga ko slijedi vjeru islam ili sumnja u njegov, ko ne slijedi vjeru islam i sumnja u njegov kufr. Zatim, ukazuje na drugu stranu, pa kaže Šjeku Islam Mohamed Ibn Abdullahar. Ima oni koji kažu da onaj koji izgovori se da ga ne smiješ sekvirit nikak, ne može biti kaže nikak, tko god izgovori se kaže ovaj mora pogaziti ovo što je rekao. I mora doći u kontradikciju, u kontradiktornost. Je tako? Ne može ovo pravilo do kraja primijeniti. Zašto? Ako mu dođe neko ko negira proživljenje, sad će? mora neći za njega da je kafir, iako izgovara šehadet. Ili dođe iako izgovara šehadeta, oba dvaj, ili tako ili izgovara šehadete, negira poslanstvo nekog od poslanika koji su spomenuti u Koran da su poslanici. Šta se, Mora ga protektiviti, tako? Bez obzira što izgovara šehadet. Ili o halalizni naluk, ili nešto drugo, Mora ga smatrati, ne mislim kaže ovdje da će ovaj koji je ovu rekao, šta je rekao, da ne smije stekviriti onoga ko kaže najda hidoba. Ne mislim kaže da će zastati da protektiri ovakve, kao što sam spomenuo, jel tako malo prije, ne mislim da će zastati ovaj u njihovom kopu. Osim ako se uzovoli izainaci, osim ako se zovoli iza ina Pa kaže, koji govori vaše Hadea i kaže, da sad izgovaraju ti šehadaca da mu ništa ne škodi. tako? Ili kaže, ko dođe sa dva šehadaca i klanja namaz posti, ne smije će se kfirati. Makar ibadet čini o nekome drugom mimo Allaha. Kaže, ovaj ovako ko govori, on je kajafet. Zašto? Zato što onaj koji izgovara šehadac klanja i posti. Ako učini ibadet nekome drugom mimo Allaha, šta? Čafir je bez ikakve sumje. I onaj ko sumnja njegov kufr i onaj Zato što ovaj koji ovo kaže tjera ulaž Allaha i poslanika sallallaha rečene. I tjera ulaž iđma čitavog unneta. Kao što su malo prije objasnili. Tekstovi Kur'ana i sunneta po ovom pitanju su brojni. I po ovom pitanju postoji iđma svih muslimana. Nema nikakve sumnje ali strasti zasepljuju ali strasti zasepljuju ovo je šta? osvrt na one koji tekfir sam posebe smatraju pokuđeni i odvratni je li tako? a tekfir sam posebe nije pokuđen, on je šariatski propis, tekfir je pokuđen onda kad se griješi u tekfiru i kad se pretjera u tekfiru, je li tako? kao što ni post sam posebe nije pokuđen kao što nijedan drugi ibadet nije sam po sebi, pokuđen. Ako se u tebe pretira, onda postoji pokuđen. Postoji neispravno. Je li tako? Kaže dalje. Pa ovdje zapazite ovu stvar. Zapazite ovu stvar. Kaže. Zato što sjera ulaže Allaha, Subhanahu wa ta'la i poslanika, i zato što se suprotstavlja i džma'u, konsenzusu omnega. Pa to je mjerilo gdje se primjenjuje ovo pravilo. Ona je ko neće da protektiri kafira kojeg je protekfirio Allah, subhanahu wa ta'ala, i poslanik sallallahu alaihi sallam, jasni mi očitim dokazi, on u tom slučaju šta? Kjera Allah i poslanika sallallahu alaihi sallam u, ulaš i kojeg muslimana. I naravno da onda na njega slijedi i ovo pravilo ko ne kafira da i on kafir. Na njemu će se onda primijeniti. Kadi Iyad U svojoj knizi je tako Čifa je govori o tome Pa onda kaže da oni Koji negiraju rububijet Allah s.a. Braće, sada šta znači negiraju rububijet Kao suši Komunisti, tako Oni koji negiraju rububijet Allah s.a. Ili vahdanijet tako jednoću allaha subhanahu wa ta'ala ili čine ibadat nekome drugom ima allaha subhanahu wa ta'ala ili sa allahom subhanahu wa ta'ala oni su tijaki pogledajte kakve stvari spominje ne spominje nešto što je gdje, gdje postoji ihtimal gdje postoji mogućnost da nije to od širka i kufra ili da onaj koji je to učinio da zbog uh, namjere i nakane koji u sebi nosi nije to njegovo djelo širka i kufra, jel' tako? ili obožava kaže neleke ili neke poslanike, ili šeitan ili sunce, ili zvijezde, ili vatru i tako dalje od mušnika Hinda i Sudana i tako dalje ili smatraju da uz Allaha još neko raspolaže i upravlja svemirom i tako dalje, i te stvari spominju oni, jel' tako? u, to, u tim slučajevima se primjenjuje ovo pravilo šta? ko ne kafira i on je careful i on je careful dobro šta je onda pogrešno ovdje kod njih gdje su oni pogrešni zato što stavili da je to osnova vjer a mi kažemo da nije osnova šta nam je dokaz da nije osnova vjer zato što oni sami pravi kontradiktornost svoj, svojoj tvrdni oni kažu osnova je vjere a onda dođu i šta uradi? Kažu ovaj prvi koji učini širk on je, mošnik, je tako? mi se slažemo ovaj koji učinio širk on je mošnik dođe ovaj drugi i neće da protekviri ovog prvog oni kažu mošnik dobro dođe ovaj treći i neće da protekviri ovog drugog ovog drugog što nije htio protekvirati ovog prvog Kažu, ovaj treći nije keafir. Što nije keafir? Neće da protekvi keafira. Zašto nije keafir? Ovo je osnova vjere Moraš da je primjeriš sad, ako je osnova vjeri. Šta će onda reći? Pa ne misli se to tako, bukvalno i općenito. Aha, vidi, sad se ne misli bukvalno i općenito, a rekli ste da je od osnove vjeri. Oda će reći, nije ulema tekfirila nikad tog treći. i kažem ako je ovo osnova vjeri onda ta ulema sva izišla iz vjeri. zato što nisu primijenili i sproveli osnovu vjeri do kraja treća stvar otkud ulemi pravo da ić tihadi u osnovnoj vjeri kad se sva ulema složila da nema ić tihada u osnovi vjeri četvrtu odskut te pravo da se slijepo povodiš za ulemom kad je svijeđenje u osnovi vjere zabranjeno. I sva ulema se složila da nema taklida u osnovi vjere. I sve ove stvari koje smo spomenuli, sve stvari stvari, našto upućuju da ovo pravilo nije osnova vjera. Ono je jedno od pravila i osnova je koje se primjenjuje samo ograničeno na određene stvari na određene stvari i onda su došli i primijenili ovo pravilo na nama i kažu zato što ne tekfirite šeha porću i vi ste kate mašal šta vam je dokaz kaže vidiš neka ulema neč da je rekla ko ne tekfiri turske o, one je tamo obožavao tekaburova i turske vojnike koji ne tekfiri da i kafir koji i oni, mashaAlla. Turci koji su ogrezli u obožavanju kavuro, činjenju i badeta, direktno i badeta nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su pravi mušeci i ne samo to što su mušici. nego decenijama se bore protiv tevhida i ratuju najkrvavije borbe vode onima koji su nosili te ove dave bili u to vrijeme. Niste usporedili sa onim za koje se zna da su većinu svoga života proveli i žrtvovali na putu širenja dave te ošida i islam. I pogledajte te bolesne analogije. I pogledajte ti psihopata koji ne mogu razaznati ni, ni u kakve detalje ući. I sve gledaju sa površine. A mi smo na početku spomenuli šta? Da Allah s.a. u detalje objasnio zavlode i u detalje objasnio pravi put. Za sve imaju detalje. Kako kaže pa im kod Ehlu Sunneta je uvijek pitanje ima pod pitanje, pod naslov ima detaljno uvijek objašnje, objašnjenje. Ništa se ne Posmatra tako globalno i odjedu sve gru. Imaju za sve detaljno objašnjenje u kod ehlu kod ehlu sunneta. Prema tome, ovo pravilo nije tekst ni Kurana, ni srneta. I nije osnova vjere. Nije temelj vjere, nije šehad. Dokaza zato je mnogo. Dokaza zato je mnogo. Jer Resul sallallahu alayhi wa sallam. Kad. Moj je Abu Muavija doveo Arapinjuku koji hoće da oslobodi. Šta je pitao Resulullah? Gdje je Allah? Ko sam ja kad je rekao da je Allah naručio ti si poslanik, pusti je kaže onaj mu'minin. A kako ni Resulullah nije se Resul nam zasto da pita dobro, a jesi ti učinio kufru teaguta? Na tako. Kako vjeruješ u ti kafiratu Kako je Resulullah sallallahu alejhi ve mogao da je tako pusti, je tako, i smatramo mu'mirkom, a da ne ispuni ovu osnovu vjeri. I da je ne upita za ovu osnovu vjeri. Ili, u drugim prilikama, kad dolazi čovjek i pita, a hadis je kod imama muslima u njegovom sahiju, i kaže, šta je sa mojim otcem? u nekim predajama sa mojim roditeljima, pa kaže, Resul sallallahu u atri. vidi ova prilika, ne zna se taj njegov otac, je li činio širk? je li umro u vremenu prije poslanstva ili poslije toga, je li postavlja na njim dokaz ili nije znači pitanje je vezano za onoga kad je Resul Salah Alayhi Salaam kaže oni u vatri Ovo, ova situacija je li zahtjevala da Resul Salah Alayhi Salaam objasni ovu osnovu vjeri i da kaže, znate šta, je tako osnova je naše vjere šta, da kone tekfir i kafirane i on kafir, je li tako Jel bio povod ovu, direktno povod. A Rasura sala nije daj. Teahiru Bajana a vakil da odgodi objašnjenje od trenutka potrebi. Ako je to osnova vjere to je bio trenutak, trebaju je da objasni to A nije nikad to tako objasnio. Kako to onda osnova vjeri? Svate se vrati. Znači, ovo nije osnova vjere Druga stvar druga stvar stavili su to kao osnovu vjeri ako bi to osnovu vjeri spravili do kraja morali bi protekviriti imame ove davi koji su ovo izdefinićali kao pravilo jer pogledajte imama Mohamed Ibn Luhab kako piše pismo, gledajte pismo kaže mojoj drać eselamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naziva im selam A tako Kaže vraći, naziva im selama, onda kaže, spomenuli ste riječi šeha mislim Šeholi samo jednom temu. Ko negira tako, tako neke stvari, jel tako, a uspostavljen je nad njim dokaz. Hoće da kaže da oni smatraju da svakome treba iznijeti dokaz, čak i onome tko čini veliki otvoreni veliki širf, jasni širt Jel tako? Pa kaže, ovo je čudno Odnosno, a uspostavljen je nad njim dokaz i da sumnjate pisali ste mi, jel tako, pišete mi da sumnjate u ove tabute i njihove sljedvenike da li je nad njima, nad njima uspostavljen dokaz ili nije pa kaže ovo je čudno kako sumnjate u tu kad sam vam to objasnio mnogo puta pa vidi on im objasnio mnogo puta da su ovi tabuci je tako? I objasnim mnogo puta da je nad njima uspostavljen dokaz. Jel tako? I oni još uvijek sumnjaju u pogledu tih taguta i on je opet naziva šta? Selam. Znači ne primijeni. Sam Šekol Islam ovdje ne primijeni pravil koje ne teki Kafir i Kafri. Prema tome šta? I oni onda kiafira, jel tako? Ne primijeni ovdje pravilo. Kaže ja sam u tu mnogo puta da je nad njima dokaz ta uspostavljen da su oni taj i njihovi sjednici, je pa tako? Pa ako, pa kaže onaj na i nije uspostavljen je dokaz, to je onaj koji je skoro prihvatio Islam ili odrastao negdje daleko, je tako? Ili se odnosi na neka skrivena manje poznata pitanja gdje nema očitog jasnog dokaza. I tako dalje I tako dalje Što tiče osnova vjeri Koje je Allah Sfana Tajlap objasnio u svojoj knjizi Ne ima nikakve sumnje Nego vi ne shvatate da Ima razlike između Uspostavljanja dokaza i razumijevanja dokaza A nije šart da neko razumi dokaz Nego je šart da se nad njim dokaz Uspostavi Jer većina šta, dokaze ne razumije Većina kafira ne razumije Je li tako? And takh sebu N eksperu jasmia unaju akilun. Zar misliš da većina njih čuje ili razumije. In hum illa Oni su kao stoka, velhum abandu sevila. Kaže više oni još, oni su još većoj tako da Do kraja pisma gdje mu objašnjava, znači izgubili dosta vremena kod redom čitali, pa na krajnjem pojašnjava. I kaže, kad ovo postane jasnjeno. Tako. Kad ovo postane jasno, onda ono u čemu se vi nalazite je kufr. Jel tako? Ljudi obožavaju ta gute i suprotstavljaju se vjeri islamu i tvrde da to nije ride. A sve je ovo jasno. I na kraju opet kaže poselam. I na kraju opet naziva Selam. Ne proteksiri, jel tako? Na drugim mjestima, još očitije, kaže, oni koji obožavaju kabur kavaz, ne, znamo kako njih, ne znam kako je njihovo stanje. Na trećem mjestu, kaže, oni koji ne tekvire tagute, i ne samo da ne tekvire tagute, nego ih brane i raspravljaju se za njih. Je li tako? Najmanje, najmanje što se za njih može reći jeste da su pacici, pa ih ne protekvira. Pa ih ne protekfirir. Reče da su falacici. Pa dalje i govor. Kaže. Ako ne tekfirimo one koji tavafe oko Kabura. Bedevija. I tako dalje. Zato što nema ko da ih upozori. Ovo sve govor koga? Šeha Muhamad ibn A on izdefini se ovo pravilo ko ne kaže. Jedan od učenjaka koji je, došao, koji je ovo pravilo spomenuo. Ako je ovo osnova vjeri onda ovaj učenjak nema uzora da pogriješ i osnovi vjeri. Je tako? Mora se ga protekviti. Nema uzora. Da tako? Kako pogriješ i osnovi vjeri? Ako kažu ovo prije nego što je rekao ni ja ni moji šehovi nismo znali teohida mi ćemo reći pa jel ovo što je on rekao da nije znao teohida značilo da je sam sebe protekvirio i bilježili se gdje da je se okupao ok i kako to da njegovi sinovi nisu ostavili njegov govor onda kad je govorio a nije znao telhida nego su sve to pomno zabilježili, jedno i drugo sve i kako to da nisu raslanili? šta je njegov govor dok nije znao telhida a šta je njegov govor kad je naučio telhid kako to nego sve to zajedno spominju šta je ovo ako nije sve dokaz nepobitni dokaz da učenjaci ehlo sunneta nikada to nisu smatrali šta osnovom vjera nikada to nisu smatrali osnovom vjera za ovih 5 minuta spomirat ću još jednu kopnu grešku a to je da su sam tehakom suđenje ili vladanje mimo onoga što je ono stanova objavio isto tako stavili šta u osnovu vjere? U sam šehadu. U sam šehadu. Može li te hakom biti tako u osnovu vjere? Vidjet ćemo da ne može nikako. Zašto? Zato što ćemo odma doći do činjenice da su učenjaci i po ovom pitanju šta? Ić ti hadili. A u osnovu vjeri nema ispihati. Pa šta su došli? I rekli da kadijas koji i naši sudi poširjeti, ali jednom presudi radi svoje skrase. Krivo. Ne presudi ponovno što ovo objaviti, ne presudi kako treba poširjati. Pa šta za njega kažu? Nije kaze. Pa šta je onda griješni, spasik, ovo je Dune Kofr. Zato što predaju od Abdulla i Abbasa ima da je to kofr dune kofr. Da je to mali kofr koji ne izvodi izje Da je to veliki grije. Mi kažemo dobro. Na osnovu čega ste obćeniti i govor Abdullah i Abbasa. Kofr dune kofr. Učinili da se odnosi baš na to kadiju. Kofr jer ovaj govor Abdulla i Abbas kufr, to je kofr dune kofr ili druga rečenica gdje kaže nije to kofr kojim ste vi otišli znači nije veliki kofr ovo je općenito nije Abdulla i Abbas rekao kadija koji jednom presudi a inače sudi po šarijatu nije izašao izvjerje nego učinio kofr dune kufr. nije tako rekao nego je općenito naosno u čega ste vi to sveli da se odnosi samo na to kakadiju na osnovu ištihah, ištihada ištihada vratili ste se i gledali kojom prilikom i je to rekao Abdullahi v Nabda onda ste vidjeli jel tako haber odnosno one, one, one predaje koje se govore o muđlizu jel tako kad je raspravljao tamo sa Haridijama i kad im kaže ne ove Emevijski kadije oni su prihvatili islam to je njihova vjera ali nekad su, ne presudi kako treba to je grijeh kojeg su oni svjesni, tako? Pa to nije ko je Vidi tako? Na osnovi Istihada izuzeli ste ovu situaciju. Kako može Hada biti u osnovi vjere? Kako? Može biti Čtihada u osnovi vjere? Ne može. Dobro, kako ste vi onda u lemu koja je Čtihadila u osnovi vjere tako prihvatili i slijedite ju? u to? Otkud kad nema u osnovi vjere ne smije biti Svijedje, nema svijedje. Pa u putje šta? Da taj ta treba vidjeti kako definisan sanom šariat. Koji je to ta haakum ko izvodi izvirit? Pakaje v ajetu i tahadu ahbarahum arhbanaahum arhbaba min dunila. Uzeli su svoje svetsanike i monahe za gospodara mimo Allaha kaže abi ibn Hatim ni ime je zelaza gospodare kaže rasul sallallahu alejhi ve selam zanije karom halal ali smatrate halal a kad je mahram ismatrate haram jes etova je nivo ivada tova je ibadet njemu e vidi pe hakum ko je ibadet eto je taj se hakum ko je ibadet kojeg je rasul sallallahu alejhi ve selam izdefinisao kao ibadet i pa se To je taj ibadet, to je taj te hakum koji je ibadet njemu. Za Prema tome vidite da ovo šta nije osnova vjere, da je osnova vjere ništa ne bi bilo izuze. A ako je nešto izuzeto istihadom učenjaka, onda kako ulema istihadla u osnovnoj vjeri? I otkud vam pravo da slijedite učenjake ako su istihadli u osnovnoj vjeri? Prema tome tehakum nije od osnovne vjere nego vađi vodvađi. Je li tako? Koga ostavi, koga ostavi u određenoj situaciji, ne jednom ili nekada zbog strasta, nego ga ostavi. Tra, sljedeći, jel tako, nekoga drugog tahlilu i tahrimu, okrećući leđa šerijat i tako dalje. Želeći neći drugi sud ne bude zadovoljan sa Allahovim sudom. Je li tako? Onda je on šta? Munafik kod Allaha subhanahu wa ta'ala Tako Allah subhanahu wa ta'ala definiše Munafik I to je onda djelo, djelo kufra i širk Sve mimo toga Raspravljamo je tako? Šta je sa njim? Dokle je to došlo? I tako dalje Je to od zahakuma koji je širk? Ili je to možda Nešto što Možda iz čega može proizvijeti Zahakum koji je širk? I tako dalje I tako dalje Pa tek sirimo Samo onoga Ko sam učini očito djelo Širka i kufra A onoga ko Učini neko djelo Koje možda Može biti podrška tom širku i kufru Ili možda vodi ka tom širku i kufru Ili možda iz njega proizilazi Širki kufru ali nije samo to djelo, nije širk. Niti kufr. Njega ne tek dokle. Dok ne razija. Dok ne razija. E tako mi, ehlosunne, ne tek firimo odmah onoga ko ne tekfirimo. firimo odmah. i mušrike. tako koji čini širk. Koji čini širk. a prepisuju se islamo, jel tako, ne tekfirimo firimo ga odmah dok mu ne iznesemo. Dokaze dok ne razjasnim, dok ne vidimo šta je. Oni kažu te hakom je ibadet. Ako se posveti nekome drugom, odmah je šir. Mi kažemo je li i ibadet? Je. Ako neko učini seždu nekom vladaru ili kralju, je odma odmah muši? Nije. Ne smiješ odmah reći da je muši. Zašto? Zato što moja zibni džeber došao je Resulat sallaha i sada mu činio sežu. Iz. Čega? Počasti i poštovanju. Pa jel svežda i badet? Jel vidiš da nije svaka svežda i vada. Jel tahakom i badet? Jel i badet? vidiš da nije svaki tahakom i badet? Prema tome ovo su krupne grašte koji se odričemo. Koji se odričemo i ne smijedimo taj put. I ovo sam večeras se potrudio, potrudio da jasno i glasno kažem onima koji žele da nas trpaju isti koš, a nisu u zavru. Oni znaju da mi nismo isto, na istom menedžu i znaju da nismo na istom menedžu. Ali žele da nas stavaju isti samo radi toga da odvrate od ove davi. Zato što ćete i na ovoj dali mnogi prepoznati. Ovim želim da im zatvorim ta vrata i da jasno i glasno kažemo nemamo ništa s ovim i ukazujemo na ove greške i pozivamo vas da se ovih grešaka klonite. I kogod vam dođe, jer ovi dolazi, napasni su i dolazi i da, veće ovdje pobosni, koga mogu da ufate ko nema dovoljno znanja pritiskom i zastrašivanjem i, i psihičkim i ideološkim terorizmom utiču na ljude i zaprašuju i zastrašuju, pa moraju da prihvate njihove ideje. Ako vam se takvi pojave, znajte da nosi sa sobom ove dvije greške i odma im recite da su tu pogriješili i klonite is. I klonite isu. I čuvajte se jer njihov govor često izgleda kao da je logično povezan, međutim, to nema ništa ničim i nikakve veze nikada. Rekao ovo što ste čuli, molim Allah s.a.v. da oprosti meni vama, mm -hmm. da prospaka i da nas uđene žuvete, mm -hmm. da nas sačuva svaki izabnu, mm -hmm. da nas učusti na da nam poveća znanje mm -hmm. i uput, mm -hmm. da nam poveća iman i uput. Mm -hmm. Bare salafikum, Allah vas